Два і два. Маестро чухає чоло з переходом на потилицю, по чому з недовірою вивчає по нігті. Знову закриває свій неопубл і думає, до чого можуть призвести подібні мізкування. Утім, якщо немає з ким бавитись у гру правил, завжди залишається найдосконаліший, остаточний суперник. Ти сам. Питання... Наскільки далеко тобі дозволяє заходити твій страх? Він підіймається вгору, уздовж трамвайних торів, знаючи, що є абсолютно невидимим у цьому місті, де люди поглинуті собою до такої міри, що перетворилися на комах, дискретних, лискучих, хітинових жуків, котрі вічно тікають у жаху, що секундна стрілка годинника от-от прохромить їх, мов шпилька ентомолога. За спини виривається трамвай, і маєстровий настрій скаче в екстазі. Він пригадує, що давно вже хотів записати про «Бабусю і чудовисько» – п'єсу, що з похвальною регулярністю йде по вулиці Чупринки. Але перед тим він подумки окреслює –